rugăciune pentru taina sfintei marame. Aleluia. Slavă vie, Doamne și fiul Omului. Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina sfintei marame, ascunsă în sfatul cel dumnezeiesc, să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. Adică din lumina lină a sfintei slave, așa cum tu ca fiul al Omului ca o lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, din lumina lină a Sfintei Slave te-ai întrupat, ca o lumină a lumii, din icoana de lumină prea sfințienăscătoare de Dumnezeu, între noi sau într-un noi ai venit și taina nașterii din Duh Sfânt și din apa cea vie, a tainei Sfântului Botez pentru noi ai întemeiat. Ai venit ca să împlinești taina cea din veac făcută și de îngeri neștiută a împărăției tale cu care Tatăl Ceresc te-a binecuvântat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisui Fiul omului, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne taina Sfintei Marame, ascunsă în sfatul cel dumnezeiesc să facem pe om după chipul și asemănarea noastră, adică, din lumina lină a Sfintei Slave, pentru ca în oglinda conștiințelor noastre să-ți vezi chipul tău cel dumnezeiesc imprimat, în lumină la față te-ai schimbat. Ca un Dumnezeu adevărat în milioanele noastre de inim a intrat, fiindcă din el ai făcut Sionul tău cel minunat, biserica ta cea sfântă, în care ca arhiereu ceresc stai pe un tron de împărat, ca să domnești peste neamul tău cel sfânt și preoțesc cu care Tatăl Ceresc te-a binecuvântat. Aleluia slavă ție, Doamne Iisus Hristos, fiul omului! Te iubim și te rugăm, dăruieși-ne taina Sfintei Marame, ascunsă în sfatul cel dumnezeiesc să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. De aceea, chipul tău, cel Dumnezeesc și minunat, pe maramă imprimat lui Avgar din Edesta l trimis și de lepra păcatelor l-ai vindecat. De aceea, icoana ta, cea de jertfă, Sfintei Veronica ei ai dat, pentru ca prin ea să ne arăți cum prin jertfă de sine pentru noi ai lucrat, cum porunca Tatălui Ceresc ai împlinit și ai ascultat. Chipul tău, cel de foc, pe Sfântul Giurgiu l-ai imprimat când ai înviat, să ne arăți cum pentru noi mormântul în scară la cer l-ai întemeiat. Cale prin muntele maslinilor ai deschis pentru noi, cei ce te-am urmat. Ne luminezi pe măsura crucii ce-am purtat. În ducuri și în pară de foc neamul tău l-ai transformat. De aceea te rugăm să ne ajuți cu îngerii și cu sfinții tăi să trecem peste fluviul de foc, peste șerpi și peste scorpii, când ne vei încerca și când, la sfârșitul lumii, toate se vor arăta.